سامان سااعماغ سارو تهویل کې چې د کال اکثر سا اخپل خټه په خپل زنګې په سریدو باندېحلکيمال نه ونډه بس دا نه غواړي د دا سا علووف دي افاران د دغیانو نوکران والله ساتللی دي هغې بوسو وانډه او کلاچي وغیرہ ناږه کې زکات نشته هغه زکات مال سره براشي تساوی نصابی هغه کات هغه سره به وزای کو د دې څوره قیمت بي ا قیمت هغه زکات سره به وزای کو لو علوفه یا غیان دی عامل کار کوي لپاره به زکات نشته ده علوفه د قال اکثر ایسا وسربانی سایمدی هرېږي لوفې ذکر اوس هغه درې قسمه کې دي شي یا ګویان بې یا چې ده ګړی بیجی بې یا خان بې دا درې قسمه دي او دا غې ذکر باور دی چې کاته سایما ان ابوبکر کا تبعول یانس و علیہ خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ علی السلام مہر لگی دله حین با مصدیقا نبی علیہ السلام کله دې مصدق را لګلو عامل و كتبلو اغتلیکلو فیزہ کی اج فرضت الصدق تلکی فر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین داو فريده دا صدقيده دا جناب رسول سلام مقرر کړو په مسلمانانو باندې الکي امر الله بها نبي صلی الله علیه وسلم بزداو فرزدا چې الله پاک مقرر کړو په امت باندې جناب رسول فمن سلام من المسلمين على وجيهها طلعهيا لوکي مسلمانان نه د خط مطابق سر د ق شي نو مسلمان ل په چاغ سر د خې عد دی کوم نصاب ذکر شوي دی غې س برابر چېیو وخته شي هغه د ورکرکې ملهفا ف دی کتاب کې چکم کوم لیکلی دی, دی دی نهفاوک غواړي عامل تا دا بیا نه وررک په خبره پوه شوئ بس ددي خط مطابق د وررکې عددی خد نه زیادت واری بیدی نور کهی. فی مادون خمس و من الیبیلی الغانه ما بس پینزیش او خان نوی گره بیزیدی. پینزو که یو بیزده لسو که دوا پینزلوسو که دری شلو که سالور سالیرش پوری بس بیزده. <تصفيق> و کله خمسه زاود انشات خمسه زاود انشات حرزو خان کې یعنی پنز او اخا خان کې پنز نصاب شو زن بکې دې او خان کې پنز نصاب شو زون کم وي یو دوا درې سالو عفو چې پنز شو نو دا دوخان نصاب برابر شو یو به ځلې ورته نو دووي دلسوي دو بجې پزلس درې بج شل سر بجې سې شو سرور بېجې پېن شي فده بت خسم وشرري نه ففی مخاز بته مخاز به ورکي یو کلیزه معنس اوخه به ورکي نر به نه وررکي دا دو خانو خ التب بنتا باور که ایبن بناور که یو کلیزا الان تبلغ خمس و سلاسینا دا اول پینزه پینزه معفوشو اوز پچیسنا پین تیس پوری لس معفوشو شو فای دا الان تبلغ خمس والمتا كون فيا بنت مخاز نوک بنت مخاز شت دنا سړی سره 52 کې فایب بن لبون زکر ابن لبون دی ورکی ابن لبون, ابن لبون دو, دو, دو کالوی بنت مخاز دی یو کال لنخځه په سړی مقابله کې زردالی دی ورکی فایزه فا بلغت 36 36 کې شپک دی رچو نفافيا بنت الأبونا إلى 45 سر بنتالي سبوري فإذا برغة 46 سر بنتالي سبوري وإذا برغة 46 سر بنتالي سبوري ناغيكي حقا حقا أغموانس تروقت الفعل جاغة الفعل دجفته دفارة قابلة دار بوري <تصفيق> فیزا بلغد احدا و ستین اکا ست شی یوش بیتا ففیا جزا اغی که جزا دیور کئی چه پنزم کال تاورا سیرا الہ خمس تر پچت تاوری پنزا و یاو پوری فیزا بلغد ستا و سبعین تر شی شبک او یا ففیا ابن تالبون دو بنات لبون دیور کئی إلى 90 تر 90 پوری فجا بلغتي 91 يونوي شي راكيتو حکي دي ور کوي تر وقت الفعال چدوړه دي جوسته د نار د پر قابلي دي الى 20 و 100 120 پوری په خبره کوښښه بزدا یوسل شلو پوری اتفاقي مسله دایمه اختلاف پکې نشته دي اښتو بیس نه روسته بیا اختلافي مسئله شروع شي اښتو بیس پوری اتفاق فایذا ذات على ال20 و 100 زیاتې اښتو بیس نه اښتو 21 یو یوش یو زچړی ان نو شو آفو پنځ باندې قانون دا 40 نا تو 50 نا تو بجاري کیږي هر څلوستو کې بنتالبولو 500 کې جزاء حقا دا بجاريش ایسے کس کے هر یو سال یو وشي یو یو وش کې سو سال وستي ده پکه سالوي سالوي سالوي 40 40 40 نار 40 کې بنت طلبون ده پښې یو سال 50 شي له پکه درې 50 سي نو درې حکې ورکی تنویث کو او پنځو سکه قانون دار بینات و د خلجات تجاری ایف ای شو دا مسله ک د شواشه شو دهنا بیلو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې ک اذا ذات ال 20 و 100 زیادت مطلقانه زیادت کبیره کله چې زیات شي 120 نه یعنی 130 یو سل دیر شو نقام در بعیناتو در خمسیناتو بجاری کی ایک سو تیس کی در سلویخ سلویخ و پنزو سو. دو اربعینات چو یو پکی حقا یو پکی پنزو سی ده. دو پکی سلویخ سلویخ دی دادالی کیا و قیده شوا احناف و ماویلو پایزا ذات قانون د استیناف به جاری کیږي استیناف د سمویلو چې ذات د یو سره یو وښنا زیادت راغل موږ استیناف کوو اغه استیناف ته ځو هر پنزو کې به زدا لس کې دوا پنزلر چې دری شلو کې سالور 145 نو مخکې نه دوار سره یو موکنی دوارو سر یو بنت مخاز نور بیجی یو سل پنزوش شو یو سل پنزوش اربعیناتو قانون جاری رے هر سلویختو کے حقہ دا ہر دری پنزوش کے دری حقے شوی تک شو یو سل پنزوشنا پوٹکی پنزو بزادا لس بیال پینزا بیزادا بیال بیا بیزادا ایک سو پا چتر ندا منقان ترداشت اللہ آغا دو سو تا دو سو تا ورسی دا نبیاد دو سو که سو دی سلو رو پانزو سی دی نسلو رو حکی بیراش تیک شو نحنا فا عملو نکڑا پا حدیث بانی عناف اغرب الحديثم پرن هو تاسو یو بن عملو بل الحديثاتو مو سببونو کړه موخه کارو خبر پوه شوای فائذا زادت علی ال20 و 100 فکل 40 بنت لبول و بقیس کل 50 حقه ففائذا زادت کوم ذری شروع شد شو اف یوصل یوشنا نو قانون دار بینات هر تلويث کې بنت لبول هر پنزو سکی حق دا فیضا زادت کل جیادت شیف پشلوبان دی مطلقن نا جیادت دا دیهای ایک سو تیس نا قانون دار بعیناتو دا بنتلونو قانون دا خمسیناتو جاری کی عند المالکیا ایک سو تیس زادت فیضا زادت کله زیاد چی زیادته کبیره زیادته کبیره موږ زیادته کبیره د 101 نو یو څل پنځه بي زده ډیر شي د بلې مخکنی حساب سره واغره واغره تر یو څل پنځه او یاخوري بیا چې سو برابر شي قانون دار بعینات او د خمسینات جاری ده په دې حدیثو عمل او په عمل وخه کلي 50 حقا فایذات تبان اسان دلې بل په فراج صدقات يو يو سري سقا وخانشته دي لکن اغلب الفريزه ده خل کوي بنت مخاز اغلب کور کې بنت مخاز نشته بنت طلبون دي اغلب بنت طلبون فريزه ده بنت طلبون نشته ده نو په کور کې بنت مخاز دي څه چل بو بو. یا دی مصدق دی اضافو کی پیسی دی ور کی غرد دی واقعی یا اگر دی دی ور کئی اگر پیسی دی لواپس کی قیمت کیو برابر شی فمن بلغت عندو صدقت الجزا حدو چانی صاحب کی جزا واجبو ولا اصدعن جزا تنو وعندو حقا اغسر حقا دا جزا اشتادن پکور کئی فَإِنَّ تُقْبَلَ مِنَّا أَذَادِ وَجَزَادِ وَيَجْلُ مَا شَاءَ تَيْنُ دُبِيجِ دو دَور دو سَر ورکی زکه د دې قیمت أغوا سره دو بیزو سره برابر یا د پیټې ورکی د هي سای تا عيش ان درهمانه یا شند درهمه دی ورکی هغه کی قیمت دا برابرې د اون د رزل د چار قیمت جوړکی اوس د دې نس د قیمت سمره دی یا بمصدیق اعلی اهلی دل دې واپس کی یا مالک ادنا ور کوي ز اعلی قیمت دل وکي ومن دلغت عند سقط الحقه چا حق لازم را حقشت دنه عثغه جزاره یزاد جزار واغلی و يعتن مصدیق 20 درامن شل درهم دي ورکی شاتين دي ورکی درام شل درام او شات مطلب لا سمر قیمتو ا قیمت بیا ور کی یادې دی ورکی ومن بل 900 قربه الحقه لاست عنده حقه وعنده یتنهبونه په دغه واخلي خبر پوښوي قال ابو داود منها هنا لم ازبطه عن موسی كما یسمرز ما زړه غفته د خپل شیخ لر دینه زیات ما خزبت کړه واجعل مع شاتين الساسرة لهو عشرين درامن ومن بلغت عنده صدق ابن تلابون صدق ابن تلابون ده بنزه درش دي شبك درش دي ولا يصد عنده الله حقا واسق حقا فإنها تقبل منه قال ابو دار إله هونها ثم أطلت هو وعطيه المصدق عشرين درامن يا شاتين ومن بلغت عنده صدق ابن دا دی واغلی شاتین او یا 20 درهم 20 درهم یعنی له قیمت برابر و من بلوره اندلسته ابن مخاز ابن مخازشته دهنه بلکده سر ابن لبون ده زکر لو دو کلی جوغ دی بچه بشی دی واغلی فنو يقبل منه ولا يسمع الشی و من لم يكن عنده الا اربع سلور خواندی فقط بن زم نشته ده سره صاحب نصاف نه نو فلای صفیا شی ها الا عائشہ ربها مالک اخره خو خان تلور دی بل واجب نشته پختلو خو خو ورته ان الله بډې خیر او برکت واچي ورته کې کلیدې صاحب نصاب نه رہے ال هو فی سائمت پوه شو اوس ګړې بیږي اذا كان اربع بس بلدايه دلغوري 40 سالوي تسوي سالوي که زن په کاغذو ده نملدار کي يقينا كه سالوي تسوي ده حساب ده ففي اشات سالوي بيزو کي بيزا شوا شپيتو گيزدا او يا کي بيزا ده اتياو کي بيزا ده 90 کي بيزا ده پسلو کي ده ایکсو دسکی یو بیزادا ایکсو بیزادا ایکсو ایکсو. بس دو. بیا ایکсو تیسو چالیسو پچاسو تر دو پوری. دو بیزی دو سو ایک تر دری سو پوری. بیا داسی صلور صلو شو صلور بیزی. بس بیا حسولکی بیزادا. نو زر بیزیدی نو لاز بیزیشوی. دو زر بزیدین شل بزیشوی وحلو مجره ایلا انتبلغ مئتین فیضا زادت علال مئتین مئتین ایو بیزا سواشی ففیہ سلاسی آح ایلا انتبلغ سلاسی مئتین فیضا زادت علال سلاسی مئتین تین سو ایکر ففی آتن شو ولا يؤخذ في صدقه حریمات ونو زکات کې ټپ ټوپ داس شي اغسل نه د پکار حریمات ونو ولا ذات عوار من الغنم کانه شي اغسل نه د پکار سترګو دا روغ شي پکار دې خبر پوه شو ولا تسل الغنم هغه مالک خپل ګړو به جوړو زرداری ساتل دې د زرداری ته اخلی پوهشي حالته فپل خواښ زرداریعلکن ګټ ې و والله تنس غنم الله شال ممس دی مالیخواې زرداری مې نه د خوپل دا بحلال د ډېره خله پوه شوي په خبره پوه شوئ ځکه هغه نر د پاه د ف تاتي دپاره د د د نسل د دیات د پاارو ته نر دا د هغه پهخوا خوبانندې ورپول جایه وشه والله ژما با نه مفتین واللهی فر کو با مو خشاته ص کا جا دی کې په می د مفت کې خاشاته ص کا دی سره لي والله یو فر کو با میت سره ل مفلهوو وما کاه من خلیته که دو خلیطالوي فیننو مایت راې پای نو ما یا او دری واړه جملو ما علی با تا سا په طر چې سره وضعات کړو تر مځ کې ما ویلو بیابلل دو ق خوې و خلته جووار او خلته شيوع ايمه صلاح صاحب پریزبا جوار او خلته شيوع دوانه مؤاصر احنا پریزبا رنه خلته جوار مؤاصر دی او نه خلته شيوع شيوع خبر پوښوي یوس د یو سره د یو چر اگا دی او یو چر اگا کی یو یو لوخه ده، یو نره، او یو زنگل کی ساریگی، بس دا دادا شولک چهاریو مالک ده، دیو شل بھی زید دی، دبل شل بھی زید دی، نو شل ده زید دی، او شل ده عمر دی، او پیو چراغا کی ساریگی، یو راعی والا ساری ده، یو نر والا ساتل ده، یو حالب حالیو ولا ساعتله دی <مسید> سار بیاي او ما خام راولی شل شل دی جودا جودا خدا ایمه سلاسوں پنیز بنیدا گویا که سلویخ دی دا گویا که سلویخ نوکه سا تاثل دار راشنی در سلویخ دو بیزو گیو بیزو واغ بیزو شل دده دی شل دده دی مومتاز دی جدا جدا در دده شل جدا دی دده شل جدا دی سای constrained اور بیزو تنا واغ تیر اربیزد از زیدوا اربد بیجه کایمتو 200 روپے زر زر د شوه زر د د شو ی رجودی کی بیسویہ لکه خلط جوار معتبر دی خلط شوعدا لکه دا زید امر دوا په شریکو رپو بانی سالویز بیجه است دی 200 روپے د زید کی 200 روپے د امر کی او په شرکت بانی سالویز بیجه واکه په دې شلو کې د زید صدا پا دی نور شلو که دا عمر حیثه دا، پوش بای، داغر آگه، شاعر آگه، آگه یو بیزاو آغستا، بیزاو آغستا، یو بیزاو سا تعین پتنه لگی، زکر جی داریو که خلتو تا شیوع دا، پلار نفاتجی دو رونه دی، یا په شرک دولک سلولک روپاینی تلویق بیزی آغستی دی، خلتو تا تمیوز دا عدیما داکر پا ملکه نشن دا، نویو بې زواغه س رژ ب سه به شوه دو زرو پ قیمت دی دو نیو د سا دو زه د بل <سؤال> نه سا ځکه دا ما سرله سوو پر خلتهته شی معتبر دی خلتهته جووامو معتبر د موثر دی په خبره پو نو ولا پ معه کوم والله ژم او پای مختارېې نو جمع دنی که پا مز مفترک که ساعی راشی آغا زنگل که دی زید بیزی تاریگی دی زنگل که دی عمر بیزی تاریگی نو ساعی راشی و سبا تا شل را وانا دلتا آغا تاو تا شل را وانا دلتا نو شل او شل جمعشو نو تور دا جداس داگای که ساریگی را جمع کی او ساعی داگینا بذ اخلی ظلم کوي داش نه د پکار ظلم کوي داش نه د پکار بځنه لازمه شل شل دیا پجورا کی دی په جودا چرګا کې دي سعي تحصیلدار جبرن پر د شی اخلی داش نه د پکار ولا یجمع بین مفترقین سعي ولا یجمع بین مفترقین عامل دا مالک ولا یجمع بین مفترقین سلویغ بزید دی عمرو آغا چراغاکی دی سلویغ بزید دی زید پدی چراغاکی خبر شو چه صابعی نا عامل ناغلی اگر تر اولا اخفل سلویغ دلتا زبر اولا مخفل سلویغ دلتا اتیا بایی که جدا جدا پری دون حاریو چراغا یو یو بزرازی دوارا باییو ذائر تو نا سالی اتیا با شی اتیاو شی سو بیری یو بزراز بی بس یوه ب ز در قیمت د زر بهستا شي زربزماشي زرب دا خبر نه ده مالک دو د تاثیل دا, تحسل دا دو کا سید ک داخه خبرونه ده دا وله جمعبا فته کو نو وله ټیک شو خشهته سر د کا دا نه چې ذکات را نه لاړ نه شي مالا پهنیزبانې شو او جوار معتبرو ولهفرې کوبا نه مستا نه والله فرق په با نه متم ته فریق دی په میز د متم کې یو چ راړه کې سریږي پ ته وله کې رامل را ځي په شو نه شلدي د ځای ته شلدي دبره سبره روان دی ته خپل سر شل هل ز به خپل شي ای تهبو ځم نو چې مشتتمما جو داکوو دا نه شو ب زهه پهمونږ باندې را ځي خشهته وَلَاِ فَرِقُوا بَيْنِ مُجْتَمِعِنِ خَشَتَّ صَدَقَةً تک شو داغسی عامل که انهم تک ندا وَلَاِ فَرِقُوا بَيْنِ مُجْتَمِعِنِ خَشَتَّ درقاء. مُجْتَمَعَ یو چراگا که ساریگی سلویخو سلویخو سلویخو سلویخ سیزی دی یو قو عامل نازی تخفل سلیخ آل تکا دا سلیخ آل تکا هریو بیویو یو ځای نو یو بزای کېږي جوکوو چې دو بېج به در نه واخلب ولهفری کو باندې م خش ص سلا سو مع بندې پو شو و معکانه من, من خلیته نه فین نو ماته را چې عاېېسب یا خلیطان دي رجو کو دمما په غبرابربرابر بچي سلا سو پباندي او واحنا فزبان دي پو کاغذونی ، کې ما نه مالدار کېږي مادار بیشین قرد گیڈ تو پوری چی مادار شو حی احسرت وای ۡ۶ را پاکستان ۶ را مادار پیشن گیگ م 만들 در نgins مادار کن.алистی مقلب Pfizer ای ویژه مستن ۶ کرد گی choose pون ۶ threshold پاکستان ۶ explcheck والدار کری؟ voilà چن.for جسم socks forbi مادار ۶ التي مادار بیشتا نی. ها прост� اول یو شرد دی او بل شرد دی پا یو زاکستاری کی مالدار دی اربعین ویلی دی او سو فدیز دی شل استار دی شل زما دی ندا سالویخ شو یا منگ دوانو مالدار دی پا شلو نم مالدار کی گی سو بوری چه سالویخ نید برابر دی پا کاغذو نزان مو مالدار کن سو برچ حاقیقتا نصاب در تر پرهبر په شوي زمون پليځ باندې نه خولتې څيو کار کوي نه خولتې جوار کار کوي په درو غسړنه مالدار کړي تو پر یقینن نه ماردار شي فنوم یترا جان بي څو اگې یترا جان بي څوی کې یو خو خو یو کې رجوبې څوی کې د اگې رجوبې څوی نه کېد ته اندله حالات صورتونه معقوله فیللم تبلغ صائم ترجول 40 ور فیللم تبلغ صائم ترجول 40 صائم در سری چلوی هو تهون رځه د ګړی بیزی تلی هو تهون رځه فلايته فيها شيء فلايته فيها شيء چلوی مستیاه شد زیګ دی او شد عام وردی په یو چراګه باندې څنګه خو نه کوي نو زکات بالکل اشتد نه ها کد اللہ رضا پرا سواب دو پروار کنو دیرہ خواق بارا ایلا شارو اوشو مسئلہ وفر ریقاتی روبع العشر دو سوا دراہیم دي سارے باون طولی سپنزر دی دو سوا دراہیم دو سوا دراہیم کے روبع العشر بوات دی روبع العشر یعنی د صلیستم کې لسم او د دا لسم دغه څلورما نو د 1500 دره د 200 دره یوه دي 52 ټولي سپینزر څنګه کې څلوی ترپوکې یوو نو د صلیست ترپوکې روپۍ شو نو شو لو کې سورې شو اته انې شو لس کې سورې سور انې روبل عشر شو کنه چالوی وسته کې روپۍ ننلاسه کې چوا نه او پدیر شو کې پشلوی کې اتا نيز ډیر کې دوله او په چالوی وسته کې روپۍ روبل عشر وافرقته روبل عشر فلمي كن المال الا تسعين و بس ایک سونب درائم دی سارے باون تولو کی یو تولو پاکی کم ده بس تابن زکار نشتے دے فلائی سے پی آجی اللہ یشارب و مالک و خی اچ ورکی نوڑے رکھا دا و برکتو اداو لاخوت اداو emergenceara Cheraaiblampa plPIB Continuafunctional quartционphinatn I. S progressiveordian locari and sБ wasして aveir aflеру teenage甘수 toplitinul se служinde o marenalina kithimi ibad. msh ibad. msh o 요� ins d함u imanları reab., msh ibad. msh ibad. msh ibad. msh i radm. msh ibad. msh ibad. msh ibad. msh ibad. msh qadish ibad. msh ibad. msh ibad. msh ibad. msh ibad. msh ibad. msh نبیل اسلام علی کا قطب رسول اللہ کتاب صدقا فلم یخرجو الى عمالی حتی قبضا فقرنو بسیفی نجوڑی دو ترمزی کی ما معنی کړو فلم یخرجو الى عمالی سمانا نبیل اسلام کتاب صدقا علی کا فقرنو بسیفی سلام یخرج الى عمال حتى قبض صلى الله عليه وسلم شکا نبیل کی شوخه نبی اسلام کتاب د صدقه قولی کا فقره به شیتی توره سره و تلدشی میاں کی کیخذو انو شی د عمال تا حت قبض صلى الله عليه وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ شوکاته اے د کتاب صدقه کوم ز کی کیخذل شو توري په میان کې خپلدل شوې دي هیڅ نه ور دا علاج دی بس پتاق في سبيل الله ابوبکر راځنه پوښ شوکه مون نه او ذکر نه مني واشه نه مني کافر دي هغه وجه غواري د علاج بغیر د وجه بل نشته هم راځل نه و بس خو به الا به حق اسلام ابوبکر په پوښوې دي دا ځه افاده نبی اسلام د ترقه کودل شوې ده په کور کې نه مطلب دا چې نه کوي فرق کوي دغه علاج بغیر د قتال بللشته فعمل بیا ابو بکر ابو بکر په دې باندې عمل وکړ رضی الله عنه حتا قبيزه دا قبيزه سمه نه ابو بکر قبيزه روه <تصفيق> و ته دفات شو مر شو تد حتی قبيزه محكم ده معنا را ک یوزکه قبيزه پرده میں چلا گیا۔ داس کما خفیر ده الکه قبيزه یو ده لو یو معنا را کړه قبيزه صلى الله عليه وسلم قبيزه ابوبکر رضی الله قبيزه عمر رضی الله نو یو کې وای مر شو او بل ځکه پرده میں چلا گیا۔ لو خو یې خبر پوئیی نه پوشی ملاغوی من ملاغوی من پا دینا پوئیی حتی قبیزا دا عمر رضی اللہ عنوالوکو حتی فکانا فی خمسی من الی بیلی شاتون بس پنزو خانکی کې عشر که شاتان پنزو سکی دری عشرین که سالو پنزو سکی بنت مخازب بنت <سؤال> سوکی فیضا هزادو واحداتن نبی ابن طلابونو فیضا هزادو واحداتن اگه اقاد ترشپیتو پوری یوش پیتشن جزادہ فیضا ویا پوری بیا زیادشی نو دو بین طلابون دیتر نبی شنو توا حقید تر ایک سو بیس پوری با ان کان تلیبیل من ذالک <سؤال> بس ایک سو بیس لبیا قانون 150 بجاری وی یا 130 نزیاتې نو قانون در 40 تو 50 تو بجاری وی زادت زیادته کبیره قانون د 40 تو 50 تو بجاری وی کله زیات شو د 120 نه بیا قانون د استیناف جاری دی ففی کلی خمسی نحقاو فی کلی بین ابن تلابونو وفی الغانم گر بیجی دی فی کلی هر بین شاعتن شاعتن الى عشرین و میا فائزازازت واحدتانو نفشاتانو دو سو پوری فائزازازت واحدتنو علم میا تاینا اگه کدری بیجی الى سلاس میا فائن کانتی الغانمو اکثر من ذالک ففي كل شاتل شاتل وليس في شيء حتى تبلغ المياه ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين مفترقين مخافة السرقة ومن كان من خليتين لا يدار رجوكي بسويا هل دي تفسمه او كرو ولا يخذ في سرقة حريم وتن ولا ذائع طبط ناروي عيبنا ديوانخلي امام چې کله د دا را شي تا دا را نو دا ب به درې ځای کوو شرا خیا او سه که نه شرار بیا شرا اخلی رومددي هم اخلی او ساتدي د د فوق فیده دا او د مالي کوم فایده دی فغل مسا من الوسط من ود اور علامه یذكر زواری البقر د بقر زکرونه کړو محمد علی اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه دا سمیا کړو خپله ژله ترتیب لري نه یاد کړو و منل کړم وايي علاکه نه برابر شي نو بس سلو رحقاق سلو رحقاق لکه سلو 50 شي دې او پینځه بناته لبون ځکه پینځه پکیه 40 نات دي او خمسه بناته لبونه مي ايات ايات نه نيوي دا فيدا وفي صايمه مالک فلكانه زرداری يومي فضل خله ني اري الله لا يفرق بين متين هو اي يكون لكي رضي الله ونشد ما ذات لا هو صدق الجامع هو سو پنچباني خرتا شيع او خرتا جوار دوار معتبر عندنا نخلته شو ماده بار ده نجوار 40 وی نشته کرنیو کوي نشته ها کا خوږ ځان دیور کی و ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الله سبحان الفطره هو ان ابي رضي الله عنه <تصفح> <تصفح> قال ظاهرا احسب ربع العشر اسپنزر دی روبع العشور دلہ سمی کے چوانے را تی نلہ سمی کے چوانے شو پشلو کے اتاریس شو دیرش کے دولہ سنی شو پل سلویق تو که یو درحم نل سلویق درحم کیو در انو قال ہاتو روبع العشور من کل یاربعینا درحمان درحمان سلویق صاحب نصاب دی سو درحم مالک دی نو هر سالوی اختوکی یو درحم دیور کی وَلَا شَالِكُمْ شَائِ حَتَّى تُوْتِّمْ مِعَتَى دِرَامِنَا سو پوری چه دو سو مکمل شوی یعنی دو سو درحم منتابیر کرو ساڑه باون تولیش پنزار فقال دو علماء دیوبن فقال دو مولناء حسین علی رحمت اللہ علی ساڑه اتالیس تولیش پنزار منتا قاسم تولیش پنزار فایزا قنات میاتی تیری مینو په باغ کې خمسه دراید فما زاد تفال ایت ازالک اغل سمره زیاتی کی اوسه بے حساب او فیل غنم تجرب ذوکی هر سال ویختو بې ذوکی بې ذرا ان یو کم د رشتي دی خال کوی فلک الیک فی د شل دی د عمر شل دی په دې پښپیر غر کې تاریخي نو کيو کمي چلوستونه نشته ليو او یو غر کې سريدو بل د دې څنګه مدار شو خبر پوه شوې احناف خبره و نه کړه په کاغذ کې ځای نه مالدار کې دې دلته په اې دا منکل کې ځای د چاباق ګل یو دا ټول د مرکو باغونه زمال دځل خوشحال ائته په دې په دې پنځپیر غړ کې داکتور بيزي څېګ ډاکټر زماري کدي نکې دې شامل یو کمی په کې نه امه ثلاثو ازم په کاغذ مالدار کړ په کاغذونه مالدار یو کم سالېخ یو کمی نه څای نه مالدار څو وی چې برابر شي ورصاف فەللم تکون الا تسو وسلسون تسو ثلاثو دي فلا عليك فيا شيء ايش يا نده واجبو وساشل دي دزير شلدي ساشلدي بالفير غير كي ساري دي, سا دي، يو نوكر ور ساتله باشوي اذا يو سپي ساتله دي يو نوكر ساتله يو لوخ ساتله راغل لشل جاي يموندوار مالداريو نترسم كل بيشن شل راجن سلوي كوم دجي فلا عليك فيا شيء وثاقه ستلقى مثل باقره كي في كل سلاثين تبيع أربعين تسنى بس ويالنساب سلویخ دير شوي يو سخي یا سخي مذاكر موانس خوض او سلویخ شي نبيع لسوك نساب بدلگي يلتبع دقال او مسنى دو قالا وفي الباقره كل سلاثين تبيع وفي الأربعين مسنى خبر پوه شوای غیر مخالف مجتهد نه تاسوکا ته نمیخې دي څالوېخ نمیخې دي پمزو سو نمیخې دي شله هغه کې او کې نشته پوه شوای حدیث کې نه رسول الله عليه السلام میته بالقر ده سره لیدل دې اساس کې ته سره ষ্টه پاسانبه باندې قرباني کی پتا وای کی حدیث نبی لامه غلی دل لید افغانستان کې خلکو می ته نه لید دل ترال می خو دا سه بلاد یری دل وای شي از دې پیغمبر ونی لید پي اسکي چايسکي ماست خوري ها قرباني پني کیه پاګلا وای شي پدې ته پاګل وای غیر مقلص ته خو پاگل دی ونه د ذنني خو زکات مني کنه مني وای او حدیث کې خو خود جاموس کوم ذکر غل په شې ذنني خپل پیسې کی ما څوک لري په شې او چې د قرباني کی دو دا نو زکات کی چل کې دا تابع زغی دغه تابع مینه قرباني کوم تابعونه وکړه وصل اربعین مسنه وليس على العوامل الشيء العوامل هي الشيء نشته سوى زمدار سنة لكارت فرغوية ساتلة كارت يوى كي دفدي كي لجانة وعمل داد وفلي بيل فذكر صدقنا كما ذكر زاري وقال في خمس وعشرين من الغنم فإذا زارت وعرفت انت مخاذ فإن لم تكن إبنة مخاضة وإبن الأبون جي ذكروا الى خمسين وثلاثين فإزازاتت واعدة فأغي كي بنت الأبون تر بنزو سليق تبوري فإزازاتت واعدة أغي كي حق دار طرق الجمل ترشبتو بوري سمساقه مثلات الزوري فإزازاتت واعدة يعني واعدة وتسعين أغي كي دعي كي طرق الجمل ايك توبیس بوري فإن قال قلب الأكثر من ذلك بس قانون د 40 نه او 50 تجاري سلويته کې حقا د فقيه كله 50 حقا او تفريق د نه کې پمز د متماکي دنه کې پمز د مفتريق کې خشته سبقا ولا يؤخذ في صدقه حريم تطط نزات عوار ولا تيس نر الا شال مصدق و سنبات زرغونی دی متلاقات نصاب نيشتي ما سقات الانهار او سقات سما العشر د چینو وبونه خړو پی باران پوبونه خړو کی جناږي سر لسم سے لسم کیلو دل اوما سقيا بالغرب پا بوکا باندی پا عرد بانیو بکی گی پا تیلو پا ڈیزل بانیو بکی گی فا فی شلم سیر سور مقدار چی بی پنزو واسا قدی بی نا ما خرجا سچ اواتی دا پزمک که اگه دی عشر دی یا نصف لعشر وفي حديث آسم والحرية الصدقات في كل عام قال زوير آسم والمرتن وفي ديس آسم يكون في الابن ابنت مخاذ ولا ابن لابون كيف بنت مخاذ اشتدنا؟ كيف بنت لابون اشتدنا؟ نصور روپا ورقل بكاري في عشرة دراهمة ورطاسيات دا عشرة وعشريتا ها؟ عشرين د عشر غلط یا الله درایل نه نه نه شیر درایل یا شاطان اما وی لنشن درایل نشاطان هغه سره قیمت دغه چې وو د بنت لبون او د بنت مخاز نش کې فرق اوس قیمتولوګو بنت مخاز قیمت 0 روپۍ دی او بنت لبون قیمت 200 روپۍ دی کیږي بنت مخاز اخلي بنت لبون او ابن بنت لبون احمد یغله واپس کی یا بمالک واپس کی او یا با سایه واپس کی نفاش شرط تراي غلط 20 وبه قال حد تو تعلم من دعو المالق و اخواني و ابن اخواني جدي بن خالد و ثم خالد و ابي ثغانات مني ن دكتور حمادي قال كدغ روز برابر شي په 200 درهم باندې بس حوله نحاول شي ذکارت باور کی اوه یی قال قد تصوم من اقات وانا ابو وانا اني ساقرز من زمانه حری قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل اسد فعلید باردی عفوت غلام د خدمت د پاره دی عافاوته ها از غلامان ساتل دي اغستل خرصل کوي نه زکات بلازمه او از د خدمت د پاره نه دي سوال د پاره نه دي بلکې در او تناسل د پيو د پاره د نسل د پاره دي لکه بلا د دا باریدو کې ساتل کېږي داس په پي ګرم وي نو بلاد باردو کوم کمساتلیکی نو تیش زکور دی نو داغی نه تصور ده بلادت که دیده دی شی تیش زکور دی داغی نه پی تصور که دی دیده دی شی نو بیاقو پاگه زکار نشتره اگر در آندا نه نره تیک شو زکور او ایناس مطالت دی یا ایناس دی فقط زه کوره فعل مستعر باندي نسل کې دي شي نبي پاغي کې باز زکات لوشي ایمان صبر رحمت الله عليه فقال باندي خبر پوښوي نو کيو دینار ورکهي داس په ځای نه ومه او کدا اس په ځای باندي د اس قیامت لګي ربع عشر ورکهي یو دینار ورکهي داس هم ایا جده ده قیمتونه گئی ده قیمتی ربعوشه ورکی نوم حضرت امر رضی اللہ <سؤال> تعالینا پا دیبانی فیصله ده عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیم فیصله ده نعافوتو عن الخیل و الرقیق فيا ده صدقه رکا فاعتو صدقه رکا نو ده دشتن وزرو زکاة ورکی مین کلی اربعینا دیرمانو ولی چا فی تیسعین و امیاشای ایک ساو نبی کی حس شے نشتے دے سو پوری چا مکمل دو ساو درائم سارے سات دا ساڑے باون تولی اس پنزر نی برابط فی فا ازا پلغت میاتای نی فا فی خمس درائم ناغکی پنزر سا دا پنزر درائم و دي قال حدثنا ابن صفاح حدثنا محمد بس هر سالوي تو كي لا فرغي بلان حساب من اعطا نو دير خبر ده الله بلا جروت ومن منعها نبیاشتر مال و عزمت من عزبات ربنا عز وجل لکا لس دغا زر بزیدی زر بزوکی سرو لس بزیوی لس بزیوی زر بزوکی لس بزیوی از زکاة دانو کڑا دان لس وڑا بتنو آغست شید هذا عزمه من عزمات ربنا ليس الذي علم محمد من شيء یا تعزيرا بشيء وعليه بارحدد فليقل <متصف> حدث وما يعني وما دم ديور انه ادنى النبي صلى الله عليه وسلم من ما في من البكر من طبيع واخلايا طبيعة ذكاة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من يعني بالغ سريباني دينار يو دينار عيكم زفتح شي مسالحة نجيكسون مسالحة فتح شوي اغشي بوركي عنوة فتح شي لبقى قانون داوجي داوجي جنزي منغاقلو د مالدار سره د مالدارو سنو بیا مالدار نو مونږه سلور دینار هغه څه صدره ایم ا څه سالوي د کال سالیر ش د متوسطه 200 د عام چاغه هر مکه یو درم بشي او ک دینار نی او عدل من المعارف سیابن تكون بالیمن جاني واغنه کپڑی واغنه لذتی ده د قیمت کار کوي کنه کوي کوي لږکا چېم قیمت جاز کیږي سب زفتر کوم قیمت جاز کیږي اه مالا حدثا او دنيا بي من الله او لا تاخذ من راجع حغه راځي د له بندې پيوال نو هغه خلق <تصفيق> به محرومي کیږي دا څه مکو نه قال اعلمت <متحدث> الصلاه خلف ابويها قال اني احب ان تاخذ خيرا قال قال اعلم ان يقبلها قال فقام له فخرجونها فاو ان يقبلها ثم وقال اني اعتبر واقام يد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احمد قال قال وقال دور سيدنا الى الله الا انه قال ستا په ما کې صدقه سرق مال راکا را ک یا تر میته تردل غ نم ف پلو عدو سرهیا موالي کوم دستاسو معلوونه د دا کېدونې ب السلام را لیک خاله فامې دا یلو میملا ن کوم یو شړي کاسوک یو شړي دهغې نه یو اوښېته وټ کوان والله ح دا واخله قال قلت يا باثاله من قوم ما قال عزيمت الصنام لو يكوا له قد هو خوار فابا يقبل ايمكنك رد جدا ناخله قال اني حب انت اخذ خير لي والسيد اذماء خانك قريش واغلى الله فنبال تولي ناخله قال فابا ان يقبل قال فختم له اقرات دنا یا بلا دا ای دا موارو دا بوزا دا خطا او خناکنی خن دا بلا بوزا فابا اقبلا سمخت مانا او اقراد دونا نا قبل کرو وقال انی اخوزوها هو اخافا یجدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ سلم با خبشی نخلقونو غرم والتا ولی اغسره یا قول عمد اللہ رجن فتخیرت علی ده وجنه ساعی ده پارا نده پکارا چه عمده شهده وارده او ماله پارا نده پکارا چه رزل شهده وارده بلکه درمیانه جنه ابي قول حدثم محمد بن سباحب الزاقل حدثم شائق الرسول بن نبي جلعان بن ليلان حين دي شوائدين رحلة النبي صلى الله عليه وسلم فا حسور يدي وقال تفين ابي قول حدثم حدثم بن نعدي قول حدثم وقان ذكرى بن نساء وقانا ببن حبيث وقانا ببن حبيث من ساحبات حسين سينا كبيرا يقال له سير فقلتو ان ابي باسنه لك يعني لصدقك زو صدق قال ابن اخير واي الناح وين تاخذون څنګه ساروي تاسو اخلي په سرخه کې کومي اخلي څنګه ساروي اخلي کولته نختارو خپل به غره کو په ټول سارو کې غره بکوم کومي چې غره یې په نظر کې واخلو حتا انا نبين الزرو الغناب مونږه دې ګډو به زو غلته به موږو کن یو غرشی زمون خواق شیعب آخرم. نو نقال ابن آخی زا, زا تردت تاعتن سارا خلی ستا خواقه دا کن خو یو واقع دا توام دی واقع دا توام دی واقع دا فا اینی احدیسو احدیسو کا اینی شعاب من دیشعاب فا دی کندو که زوم ما خفل ساجی سارولو على رسول الله صلی الله علیہ وسلم نبی علیہ السلام تواقی فی غنم اللی زمان په بینجیوی پدیکندو کې زوم فجانی رجولانی علا باعیرین دوم کسانلال پو خاربانی سوارا کالا لی اغیم ماتوی منگا قاتدانیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تا لکھ را پیغمبر علیہ السلام را لگنو جی توادی صدقا تا غانا میکا چتتا تا خپنو گوڑو بیزن صدقا مونگ فَقُلْتَ مَا عَلَيْيَا فِيَا ما باني سا لازم ما دا بڑی بزي دی نا دیکن سا شئی پا ما باني لازم ده فَقَالَا شَاطُنُ نا غیبه بزادا باني سالوی بزی دی پا غیبه بزا کی فَعَمَدْتُ إِلَى شَاطٍ لما ارادو كُرِيه بزی دا ما تا مرتبه غیب مرتبه معلومه و ممتلیات المحضن و شحمن غخنا باي دا اخले فاخرجتم الى الىهما فقال اجي شات الشافع دخدپي ولا بيز ده وقد نهىنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناخذ شابا ددپي بي ولا بيزا حامله بيزا يا ابن پي وركون كي بيزا دانبل اسلامي ل ماخلا قلت في ش انت هناك تاسس نا اخلي کا لانا قن جزتننا او سیت نه برابر یا د برابر بزمو غه ب زمون ناخلوبیې سلاممونومیکل نبی سلاته سلام په وخت کې علالو دوم رختتیا کول او تاسوای چې نهمونګ په خپلو فښه بااخلو ولا چې ته بمګورو سرته بمګورو زیاتې ګورېمه کوي دبل اسلام دا تلیکوه لم تألد ولادًا وقد حانوا إلى دعات ولادتًا إجدوه وقد شعلوا فيداشتهم فاغرجتهم إليهما نير فقالنا إله وفاجعات فجعلهم معهم على بعيد ثم ترقوا فلا نضعبوا عطي يواما لك وعيدا من من يوث وقال حدث ونحبت من يوثي وقال حدث ونحبت من يوثي وقال من الشباب فرصم ثم فعلهن فقد تعمل <تصفيق> إيمان دری خصلتونی چې غا درې کارونو کول فقط عام تعامل ایمان دی مان واګه او من عبد الله وحده وان لا اله الا الله یو الله بندگی کول لا اله الا الله او دیم واه تا زکات مالی پس د خپل مال زکات ورکې په دا حالال کې بتن بیا نفسه رااف دا تنلییکنو ډیر په خوشالی باې ځکات ورکې وله حرممه ته وله در نه تهولل مریزه ته وله شته ته لایم حرامه ډیر ز شوي عمر ډیر ت شوله درنه خاختتنه ټول ساارمن باې رخې دی مريضة شرطة العيمة زليلة ولكن من وسط عموالكم فإن الله يسألكم خيره ولا يامركم بشرجه قبيه قال حدد رحمه محمد النسوح قالا حدد رحمه نخيم وعوه قالا حدد رحمه نباطة عمي بن إسحاق <تصفيق> قبيه قالا حدد رحمه نبي بطنان نحيو ونحيو ونحيو ونحن من إسحاق ونفر ورب عباد ربي الذين صلوها مراطه الرجال فيما كانوا قالوا ما راحوا اما جلالاي الذين لا يجدون قولا هو ديننا دين من رسولك قد فربا ولا دار ولكن هو منا فتيه عظيمه سميات لهم ما نيا كما وعاذ رسول الله سلم قال فإن أخذت أن تأتيه فتح فتح جعله ما أرس عليها فقال فإن قاتله منك قلته وإغطته عليك لنفسه قال فإن فائر فخرج معي وخرج بالنسبة الذي أعرض عليها حتى قاتله على رسول الله سلم فقال له يا ربي الله صلى الله إليه أخذ من صلقه المالي وعيه الله وقال في مالي رسول الله سلم ورسوله قدت وقبله فجلات الله باره وزعم أنما أريه في ذات مخاضي وقالك مرر لنا في ورزال وقال رس فمررت به رجلين زيرشری باندې تر شو په تخفل مال راجه مکا جز صدقه واغلب فلما جمع علی ماله نو چکلاغه خپل مال جمع کړ لا اجد علیه شيء الا ابن مخاز نو څه او خان دی نو پزیش او مخاز متا بن بمخاز واجب ده یو کلیزه فله مجب عَلَيْسِهِ لا نه ته فَقُلْتُ لَهُ وغ اته مخاز یو کلیزه وخه په تابې واجب دی معکهه فیننا سر د کاک غ واجببه خبره بیا بنته مخاز د یو کلی زه په په ک دی سړی سوالی پ شو کلل بنده مخاص په ینیږي هغه بر سوالي سره نشکوله دا زکات د پرطلاغ لري ولکن اج ناقۃ الفتیۃ عظیمۃ السمینۃ داغه واغله وړیا وای شو زواله دا خرتا دا سره دا په پکهشته ده سوالی په کولی شي دا څه ښه واغله د لابن باندې دا ورغه کې شي بنده مخاز دا کلی زغی سره تکه فقر فقولته لو ماه بیاجن زه دا چې مې ماله ممربي وذا راسول الله بن کا قریبه ما ته د د مر نه شو ما ته ب د مخذمر دی ستا په سبق کې بنته خ مخاض ها ن سلام خوا کلی دی پخپ لاړشه که نهبي لليجاازت وررکه ډېره خ ده په ناب تن تا ک فتو ستا خواغې نوبی للاته پپل وور يبصر عليكم دکم دسی او کارت کړه زبیرت ک قال فنی فاعل فخر جماع مصر روان شو واخرج بالناقه او خو ما تروانه ک جماعت کوم پیش کړه حتا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن لله اتاني رسولك تا قاصد راغلو لي مني سبقا ما لي زما المال صدقه صدقه اخلي وایم الله ما قامت في مال رسول الله ولا رسول قد قبلوا چره د الله پیغمبر او د الله د پیغمبر قصید زمام مال تلو ورېدلې نن ودرید ما ودېر خوشالي احساس کړو نن فجمع تلو مالی ما قلتو المال راجمع کړ چې نبی اسلام ماته لدوی نن د نبی اسلام قصید راغور دې خوشاله نن زمام مال دی او نبی اسلام قصید ما مقول مال ما جمع کړ نو ما دې کیسه څنګه ستا کیو فزعما انما علي في ابنه مخاز مما تسويت تا بنت مخاز لازم وذلك مال لا بن فيه ولا زاره بنت مخاز وشا بن سوالي نكيي باي پكيي نبي وقد عرضت علي الناقه العزيمه الفتيات ماذا زانو وماذا بوزا لياخذها فابا علي نذكر كوه هي ج قد جتو ك بها الله دا هذا ما رأيته بنت مغاز نوركم زداغت اوخ واركم دلاء بنباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زاق الذي عليك او تابني واجب بنت مغاز دا او تداغت اوخ وارك نمو قبلو فانت دعوات بي خيرا الله فيه وقبلناه منك فقال فها هي يا رسول الله قد جئتو بها فقل قال فعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الإسلام بدا قبض گئ وَدَعَا لَوْ فِي مَالِهِ بِالْبَرْكَةِ نمطل بنا چه شئ اوڑی که واجب ده پخم صادق غوٹ وارکه نڑی رخد اللہ دیاغِ مال کی برکت واشه اسلام معاذ لگه یمن تا فَقَلْنَكَتَاتِ قَوْمَنَ اَهْلَ الْكِتَابَ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ شَعَدَتِ اَلَّهِ الْاَهِ إِلَّا اللَّهِ دی طرف تر او او ان رسول الله فینما تعلق بیا په یک الله فرض کړی پدې باندې پنځم زنا روز شپکی کداومن فاعلم بیا په کنه الله تر زالم صدقۃن فی امواله صدقہ واجب کړی په مالونه کې تو غزمن اغنیاهم وتردوا فی فقراء فینما تعلق لذالک فيا كوكرا ام اموال الغرغره مالو دخل قنماخلار واتقي دعوه المظلوم ده مظلوم ده خيرو ويريجا فان ليس بينه وبين الله حجاب على استجابت زركي لي قبل والي زركي لي ايه قال حدا पता يكمنا سايين قدسنا انا مرتق فی السفقه پا منزل د غذی بين او لises عزيگ را وabiوله قرده ص føضôm وعلا حضرت مظمون dan د د وقربه طرق محمد ب tin شو نصاب دو گورو بزو اغا سلوی خر نشو نصاب دو خانو اغا پنزار نصاب دو غیانو 30 اون نصاب د 200 زرو اغا 19 سوا دراہم د دې 200 دراہم تعبیر منګاپو دو 50 سره الهه منفعل سره دو 50 ستولي یعنی دو 50 نیمه تولي داږي کله کړي زکات غیر لازم هغه خپل مالک ور کوي ان الله داغه ما کې برکت واچي او زکات من الذهب 20 مثقالا 20 مثقالا شلو مسکالا ادا شلو مسکالو تعبیر منکو ونیم تولی شروز رو باندی ونیم تولی شروز رو باندی انو ونیم تولی شرز رو باندی سرز رو باندی ساعب نساب باشی دو مسائل مونته معلومول دی په دی وخت سره د دې دوه مسایلو انتایز ضرورت دی یو دا چې په دی وخت سره صاحب نصاب څو ګرځیدیش صاحب نصاب یو صاحب نصاب شي نو هغه باندې حرام او حولانے حول شيء نبار بن ذکات ور کول واجب اس ایسر نصابین کے پد کول نصاب کے ڈیڑھ گوانو سالخ بلجی او دا ڈیڑھ گوانو سالویس بلجی پنزو خان او سر سات تولے سر زار ساڑھے 52 دیکی طول که سهل نسابه او دی سپین و ذرو ده نو غالباً او سنه نن سبا ماته نرخ نده معلومه دی سپین و ذرو سمره دو سو دراهی مونه ساله باون طوله دی سپین و ذرو ناسو روپای جوڑی گی غالباً چه زیاد نزیاد روپای وینه پیزه پنزو زر روپای یا بشپیته زر روپای یا به شپې شپ ته ز روپدونې زیر نهشته خ د د سررو د شپینو نرخه هر روز بابد لژي نو زرګ نهمونږتهپوس کوو اوس شپږې شپې ته زره یا پ پ ز دا روپه شي نو دا سر سابېصاب شو او دله ذکات وررکل واجب په کال تریدو باندې او دله ذکات غستل به حام شي نو دا ممسله ل کو کوي تاسو دا پهکارږي په دې وخت سره زمون پهې داوررکې ننساب سومره په کار دی خته وجوول سره و کوي د کار طالبانته په خللا روواام د یو دا مسله یو بل مسلهروس زه کوم دا جمهور پنځ باندې درهم چه اویا دای دکو وربشه دا دوم بره دا غیر مقشوره دا دو 2 درهم هغه شو دا 25 منټو لي سپینځه دینار اشنه مسقال د سرو مساوی یمورو پنځ باندې یو مسقال سلو سلونی میماشه سر دټر یو مسقال وو نو زاو او وزنو پلیز کرا ونی میټولي څزر شو اښتنځره چاندي چره اوساره باوند او زمعيار غورو زهاب په کار دی پدی وخت کې د غنا د पारा کښتنزر په کار دی پدی وخت کې د غنا د पारा د نبی عليه السلام په کې یو دینا رو خیال کوئی خبر دا نبی علیہ السلام پروف که یو دینا رو اغلس درائم یو دینا رو یو دینا رو بارسکے دو لس درائم نشل دینا را نسجوشو دوسوا دراما نشل دینا را نسجوشو اوختے د نبی اسلام په وخت کې دی بنت مخاز بنت مخاز یو کلیزه او خه ملاوید په سلور دینار باندې سلور دینار باندې بنت مخاز ملاوید نو شو دینار باندې پنځه نو نساب هانو سوره مقرر شو؟ تینزا. نو شلو دینارونا شلو دینارونا سلویخ گران ملاوی شلو دینارونا سلویخ بیزی سلویخ گران دا مبسوت سرخسلی کلی دي فَإِنَ الشَّاطَ تَقُومُ بِخَمْسَةِ دَرَائِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَبِنْ تَمَخَاضَ بِأَرْبَعِينَ دِرْحَامَنِ فَإِجَابُ الزَّكَاةِ فِي خَمْسَ مِنَ الْعِبِلَ کَ إِجَابِ الزَّكَاةِ فِي مِعَتَيِ دِرْحَامِنِ نو پڑی مبسوط سرسل گی فَإِجَابُ الزَّكَاةِ په خامس من الابل زکات واجب کې د پینزو او خانو کې کایې چې زکات په میاتې ترامینو لکه زکات واجب کې دل لپدو سدرال کې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې داسې وای د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې پینزو او خان پینزو او خان سلوخ بهځې دیرش غوین دو سووا درم دو سو درم وې تول سررو یو قیم پهخبر پوه شو که نه دبی سلام پهې پ خ دوه سو درم سرړ باون توول سر سا ول سر پ خان چ ب دا یو قیم پخبر بزر ما پوش وای دا پنزو خانو او دا دو سواد دراما او دا ونیم تولیس را شلم سقال چی دی او دا سلویخ بیزی چی او دا دیر شو غیان چی دی دا یو قیمتو دا نبیل صلاحات و سلام پا دور که مفصود وای فَإِنَ الشَّاطَ تَقُومُ بِخَمْسَتِ دَرَائِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقِطِ وَبِنتَ مَخَاضُ بِعَبَعِينَ الدِّرْهَامَنِ فَإِجَابُ الزَّكَاةِ فِي خَمْسِ مِنَ الْحِبِلْ دَاسِ شُو کَإِجَابِ الزَّكَاةِ فِي مَيَتَي دِرَامِنَا دا نصاب طول یو برابر دا سرو دا سپنزارو، دا بیزی، دا غویانو، دا اوخانو، دا یو برابرو، یو قیمت بانی ملاوی دا، دا بلکن برابر. دا قدی جمله پوشوی کنی؟ دا مبسود داملی که وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنِ عِشِرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الزَّهَبِ الزَّكَارٌ دا شلو مِثْقَالُنَا شه کمد شپینو زرو زرو کې زکار نشته او 20 مثال مونچا تاو و ون میټولو تاو او فی زاب مالم تبلا قایماتو میات دیرامین وتنرو مقو من بعشره درایم فی عاج رسول الله صلی الله علیه وسلم بسو دینزر او سرزر نصاب دا نبی په السلام پو وقتی بیت کل برابر او پا خبر پوشوئی یو بل حوالہ پکار تھا الفقہ واجلتو کے شدادی خصہ کتابی دی الفقہ علی المذاب الاربعہ خیل کتابی دی لیکن آغی کی دلائل نشتے اونا ترجیحات نشتے ڈیڈاکسر دا, دا کتاب دین مزدار دے الفقہ وادلتو وَلَا سَعَ تَقْدیرُ النِسَابِ لَوَرَقِ بِزَّابِ لِنَّوَ الْمُعَاتِ لِنِسَابِ دا غیانو سره برابر دے خو غیانو گڑی بیجی سپن دا بلکل برابر دے فین الدینار علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقویما بعشره درایم علامہ قاسانی رحمتہ اللہ علیہ بدائہ ذکر کئ فین الدینار علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقویما بعشره درایم حداد تنویر اسلام تو وقت کے یو دینار لسو و برابر ابن رشد دا هند ذکر کئ اد دینار بعشره درایم ما علی ماکانت علی بداۃ المشتاق کې ابن رشد رحمت الله علی انداز ذکر کئ دا امام ابن تیمیه رحمت الله علی او فتوی کم ذکر کئ اد دینار فی الزکاه عشرۃ درایم دینار پر زکات کې عشرۃ درایم زمنگا هدایت زکر گئی وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ اَرْبَعَةَ مَسَاقِلِ صَدَقَ عِنْدَ بِعَنِفَا وَكُلُّ دِينارٍ عَشَرُتُ دَرَاهِمَا فَيَكُنَ اَرْبَعَةَ مَسَاقِلِ فِي آزَا کَ في جِرْحَمَنَا اربع مساقِل فِي آزَا کَ اَرْبَعِينَ جِرْحَمَنَا اربعات سلویخ دراما سلویخ دراما کے روبر عشر دی دو سوا دراما دو سوا دراما ونیم تولی بلکل طولہ پو طولہ برابر دو سوا درائم دلیبی علیہ, علیہ السلام پو واقعی ونیم تولی سر بلکل برابر برابر فرقی نو <تصف> دا علامہ بدر الدین عائن رحمت اللہ علیم لیکی وَتَقَرَّرَ بَعْدَ ذَٰلِكُ كُلُّ دِينَ لِن بِعَشَرَتِ دَرَاهِمَا دَهِدَائِكُمَ شَرَادَ عِبْلِ حُمَام رحمت اللہ علیم دَا ذِكَرْقَي وَكُلُّ دِينَ عَشَرَتُ دَرَاهِمَا بخبر پوشوائی او دا خبرہ الفقہ و دلتو کے اما عشیرون دینارن میاتے درہمن عشیرون دینارن شل دینار میاتے درہمن دا بلکل برابر اما عشیرون دینارن و میاتے درہمن کانا شیعن واحدن وَلَهُمَا سِعْرٌ وَاحِدٌ دَائِنُ نَرَخُوا شل دینارو ناسجوری دل شل دینارو بحالی تاساغست دو سو درهم دو سو درهمنا تاساغست شل درهم ما خبرت خیل کوئی شل دینارو ناسم لویدل دو سو درهم دو سو درهم زرګر ته زرگر ما سه دو سو د رام دي ما له سره په کار د شل وغله تیک شو او دا شل م کالو نه شته د ماله اسپ رو کالي جوړو ماله راه نو تاسممي لاتل دو سو درمه داژ د ځقاو ت فی في عشرري کما دوناار کمهته جګوفی میراې نو مهمه مالیک وایئ زکار سنگا پا دو ساو درحم بانی واجب کیجی ندارنگی پشلو دینارو بانی واجب کیجی شلد نارو قیمت دو دوه درحم ها دا دو ساو درحم و قیمت شلد دینار ها دا دا سن چلو دنبی علی صلاة و سلام پا وقتی پیزو خان شلد سالویخ دیرش غویانه ونیمی تولی سره او سره باون تولی سپنزر دا یو قیمتو دا یو قیمت دومر شیچاس اگه اگه مال دارو دا سره مال دارو او سره سپنزر اگه پانزو سر روپی پانزو سر روپی شپیتز روپی دیت تورسیده او سره اخلی زرګر زرگر نانو و تولی می ټولیا خلک با غالبا اوس هغه کم شوه د خدا د روپ کی امریکایانو هغه دالرو کڅشه پښی دا یو صلی الله تعالی سره در اوس د هغه تر سره دره 58 تر سره دره دو کانسل وته خدا دې دور دو پته دی ورسه چې بیره غره شي غره کیدو ولر لکه د یو سپریډبل ولا په کار دی. بس په خپل پدې اقتصادي او خلاقت مې. نما په خبره پوه شوای. اوس د اوس د زمنګ په وخت کې د شتين را او سرو زرو کې څومره قیمت راغې تفاوت فرق راغې. د نبی عليه السلام په وخت په دې کې شنو کې فرق نو دو سوات دراما ونیم سوات ونیم تولید سالویخ بیجی پنزو خانا دا یو قیمت او اوس قیمت کې تفاوت را د ډېر زیادا دیر لوی فرق را گره اس پدین وقتی منگا میعایاری نساب چه ده اسپینزر جو کو نو پی اسپینزر سار باون تولی هغه پوزو شپیتا یا شپگ شپیتا ذرو پو بانی کی او د سررو قیمت دومره بره ده. د سرروې ساب هغه قیمت تر او سوپې داسې په ترقي بانند دا روان دی اسپین زر قیمت ته ورېلی ځته خبر راله نو یاري ساب په دی وخت کې در رو په کار د د اسپین زرونه دی په کار ما په خبره پوه نېای لري صحاب شړې مالدار کیږي پثمالدار کیږي ګورا د اوسې لګ بل نه عجبه نزان پوي کوي دا ونی می سری یو سری سره سره تا ټولې سره ایستد نو نو کم از کم 50 روپای مقرر کار دیو تولا 50 روپای نو سار سا تولیشی نو درینیم لک روپای خوشوی کن درینیم لک روپو باندی دا اسپنزار اغستیشی اغستی نه ممکنه دا پا دی درینیم لک روپو باندی سالویخ واخلي باب واقعی پا دی ددا څلويخه غيان به مو واخلي ممکن دا درېنملک روپو باندې دا سپینزر نصاب واخلي درېنملک روپو باندې ممکن دا چې پینځو خانه واخلي اپدېش پینځو زرو باندې پینځو دا څلويس ویژه به واخلي پینځو زرو باندې او شپږ شپږ سپټه زروپۍ دي نه پاره باندې وته سالويش بجې پنځه یا سالويش بجې پنځه او خانه یا ډېرش غویا نه غسه شي کو درې نمرې باندې دا دا که باندې شپږ شپږ سپټه زروپۍ باندې چاري نشاثت دي د نبی عليه الصلاة والسلام په وکه د نصاب یو برابرو شتاب نصاب کې د کوم نصاب کېږي غریب وو یو حساب باندې بل نصاب با غسه شي لیکن زموږ په وخت کې تفاوت تر دې راغلي دی څنځر ډېر قطر راغلي دي موږ د څنځر نسب جوړ کو ډېر وی نقصان واقع کی دا خبره پوه شوې درې شا سه ابراهيم الله عليه شا ول الله رحمت الله عليه فرمایلی دي دی صاحب نه اګلی صاحب کار دې چې کمز کم یو معتدل کور نه د ګذاری والا قران نه کال پکې تی څه ځو خاون یو دو بچی دی نا جوړه نه دی نا جوړه یې په 2000 روپۍ لګي پښې خاون دو بچی دی او د شروعو حساب شته تین لاګ روپۍ شته د میاشتې 5000 روپۍ خرچې شي 10000 روپۍ خرچې شي 30000 روپۍ خرچې شي کال کې ریدل امکان لري که نه لري لري سالسات تولیست اسروی نو کم از کم یو معتدل کور بیماری وغیره پاکی نوی نو امید ده چه کال با پاغی تیر شی او دا دستی نظر و نصاب ده پاشوی اندی خود دومی اشتی اومنی تیری که کال با دکم زین تیر شی شاہ سب بخبر بن بوئی شاواللہ رحمت اللہ علی رحمت اللہ بالغه کی دا حکمت ذکر کرده که څنګه مالدار شي صاحب نصاب شي دومره صاحب نصاب کې کم از کم کور کې خو یو کله خوبتیر کې کنن واشوي المارې کې روپۍ خې دیاغره ډی بازار نه خوراک راړي خپل کود کې خرچه گئی دا کم از کم د سرون نصاب سره مالک شي نو کال تیرېدل امکان که کنه جوټیا وغیرہ نه لیکن کده شپې ضرورت نصاب مو مقرر کو پدې وخت اغوز زر ايش پته زر هر کول کې د میش ټیشل درپي خرچه کیږي واښې پنځل زر او خرچه کیږي salon مې چې پځاوني صاحب ټو ختم كن حساب ولا مقرول کل پکار دي در څرو واښې مسلمانې هي شه مالدار شي نو تور مالداري پکار کمز کم 7.5 ټوله یا داږي قیمت در څرو ولا پکار دي حدیث که رازی خیر و صدقه ما کان علی زهری غیناد بهترین ذکات و صدقه دائی چه دستجیلا دا سشاعتا درده لگولی چه تا بوجه کسی ای کد باشوی اگه ورکا بیت بیا پا گینیسته اوستو دا سبینی سامسوگ دا دی سپین وزارو ساڑه باون تولی سرو لری اگه شپیتز دا روپای دی هغه د ذکات کی ورکا مزی بی, بی بخونی سو. څومو په خبرو بوښوي چې نو په دې وخت کې د غندلای چې هات پاوید زور نشته غلین په دې وخت کې صاحب نصاب د زمم د دنا پهید تحقیق مطابق صاحب نصاب د سرود مالک وي د سپېن زرو خبره مکوو خلخ مت تنګو لا ضرر ولا ضرر كل مقابلت ضرر رسول دفع ده مضررات او جلب منفعات جلب منفعات رسي شيء ده مضرر لركل واحد لا ضرر ولا زرار على شباك قاعده دا. بلت ضرر رسوله ورق زقاط ورق اشبين زروت مالكيني زقاط ورق ورق زقاط ورق خبل غريب تباكي ده احواج للفقراء ده ده احواج للفقراء وچه ده حدیث کونه در هغه لغد ده فقاهه قول ده دی وینا ده دا, دا نصاب د پارا صاحب نصاب په دی وخت کې 20 مثقالن د سو مالک است نو زر نصاب کې توپی ګره پینزو خان دي د پینزو خان او قیمت مو سره وخاندل بشته ده نه هغه ډیر پیسه کې تلویخ به دي او تلویخ به یو یو به ده چې دا 6000 روپۍ ه نسلوي بو کومه مالداریې ده او د د س خو داډیرې ش غیانوي د یو یو غواډر تاابت لري نو بیا چې د لاپ اوال اوال او راتییا ضر غوا کې نو پهېنو سړی مالدار کې شي لکنپین او و سره سره نه مالدار کېږي پهې و کې پوه شو د دا کارمه کواب سااب ساابپ سااب عقل د مقدارونه کې دغه د احسان په حسابونه کې چې د نبی عليه السلام په وخت کې دا ټول نصابونه شو قیمت کې یو برابر اوس انتہائی تفاوت راغله د صاحب نصاب په خپل محل کې خلق تپوس کې د زکات صاحب نصاب څمر مال تاسوشته وي 277 ټولهشته دي واستمالداری خو شی یا 277 ټولو د شروع 200 روپے سره لري دا سره مالدار دي دته وای زکات ورکا پښې هغه غریب او یوازې ماډ لري او پټوب نه لري وای د زکات ورکا پښې شنو زرو مالک کو پټوب نشته ته شو وخت کټیشته زکات ورکه زکات ورکه څان زکات ورکه ته نو ما خبر بو شو کنا صاحب نسب پدی وختې بالکل د شروع مالک 7.5 تو 20 دا خړې مالدار دی واشې هیو غریب زنانه دا غوږ کې وباله یا چولې او یو 300 روپے ورتلی قربانی وکړه ناغه ناغه وباللې لري کې ناغه بيزه جوړه کوي واشې چې خهز سره وباله ناغه بيزه دغه دغه دشمن واشې زن د بيزګ مولا جوړه بس ځکه ترته قربانی وکړه غریب سره یو وام تا پرې نه کړو پښوی یو bale جوړ کړ په وخت کې یو ټول برابر دی 100 روپۍ شته 100 روپۍ شنو بچاوم زکات ورکي قرباني په واجب یو قرباري 150 روپۍ غواړي پښوی نو دو قربانو کې داغه د هغه باندې به زوړل بس هغه باندې متا و ظلم کوي صاحب لال د سرو مالکی پدې مسله پښوی اوس دې مسلې دا ډېرهه ما د ژوند د د نسابې نو سرزر اسپینزر د زم کې طریقه ده زمونږ احناف او طالبان دی د امام سیف الرحمن الله علی صدق دعای د سرون حساب تور شو سره د شپنو سره ا سړک ته تولې د شروع شو اوسه زندري صاحبینو س سره دی او سې سپرنځر دی دا کوم سپرنځر تعبیر موږ کو حلقه او سپېڅې دی ورته را یوزنره دا ورسره یو توله سرې دی فقط یو لسر په شل روپۍ ورسره دی نا دا زم دا زعاب سرا بل قیمت زم دا زعاب سرا بل قیمت نا دا یو تولا د سرو هغه کم از کم پانزو زر روپای خو بایی کلا شپیته زره روپایی که شپیته نینو پانزو خو یقیناً دی نا پانزو زر روپای شو خایو زر دو روپای ور سر دی کور که خرشه ده پارساته لی نو پدی زنانا بانی قربانی واجب لیکن زم کل واری سسره دی او سسپن دی روپای دی دادوارو یوزائی کو نو قربانی پی واجب نتا قربانی پی واجب کرو نو دا زم بالقیمت ده که زم بالاجزا زمانگا دفق پا متونو که زم بالقیمت دی او دا قل دا د ده امام صاحب رحمت اللہ علیه غبر پوشوائی او د ثابینو په کاول باندې زند د نصابینو بالقیمت نه دی بلکې زند د نصابینو بالعجزا اوس دا مسله تاسولی کوي دا تاسلا خپل ځیني دیپکاري دي مثلا نا څه وی څه کا ووتولی سره دی فقط ووتولی ووتولی سره وتوله سر سره حسابونه جوړی کړ سرساوله په کار دی. سر سات او سر اس روپې دي سر روپې دي نو روپې زم کول د دشا په کول باندې د امام صاحب رحمت الله علیه په کول باندې دا صاحبین په کول باندې زم بالقیمت نه ده د زمنګ د فته په متن کې زم بالقیمت <سؤال> لی کلی دا قل دا چاہده دیمان سبی رحمت اللہ علیه تا عبید قول کی زم نه نده بلکه زم بالاجزار سرو او اسپین سرو یو تو سرو دی نباز آسولی که یو تو لا سرو نو یو تو لا سره سرا درینی می تو لی مونگ لی اسپین زر پکار دی روپای روپای ووتولې سره شو نو آزاد به ستنه زره سره په غار دی درېلې میټولې زمانی پښوی اوس یاد د درېلې تولو قیمت او د درېلې تولو مونږه قیمت وښنه شله کولی هر کال خپل قیمت سکر بذا قیمت پی بل کال بل قیمت پی بل کال بل قیمت پی دا وو تولو سره وو تولو سرو سره تو قرباني واجب کې د لپاره سوره شنزر پکار دی درنی می تولې پکار دي لصفینی دی پکار شل रुपاینی دی پکار شل रुपاینی دی پکار درنی می تولې پکار دی یا د درنی می تولو قیمت شي کوم زته موږ رالو تولو ته خج او یو توله پکې کم کړ وو تولې وکړ و ټولنه مونږه اوسه شپګنی میټولې کو شپګنی میټوله سره و لا اسپینزر ولا یا و ټولې دو ټولو قیمته پننې میټولې سری پننې ټولو سره سواله ټولې اسپینزر یا د سوالو ټولو قیمته خبر پوه شوځمه د دغه دی سلونی مې تولې دي نو سلونی مې تولون سره موږ لا یو وښته تولې پکار دي د چا نظر زم بالاجزا یا دی یو وښته تولو قیمت ول پکار درېني مې تولې بس یو یو توله کوم درېني مې تولې دي ندريني مټولو سره مونږ له اسایس ټولې آتش ټولې مونږ له سپین درول پکارې یا دا قیمته درې ټولې دي ودري ټولې دي ودري ټولو سره مونږ له پزکن سلوي ټولې سپین دی پکارې یا دا قیمته دوني مټولې دي دو ټولې دي ودوتو لکه مونږ له دوکان سلوي ټولې سپین درول پکارې هغه سره مونږ جوړځي یوه نیمه توله دا نو بیا یوه نیمه توله سره سره مونږ لا 42 توله دو سلوی توله اسپینزر ولکاري نو دا دا پنځه سلوی خنیمه توله مونږ لا اسپینزر ولا پکارتي دا به کم پنځه سلوی اسپینزر ولا پکارتي دا زمبل قیمت شوکا زمبل اجزا زمبل قیمت مکو ابا ایمان بیزا کو دقو اپنا بالای گوری 30 زر روپے کربنی بیا اللہ زر رو قربائی پاشوی. نایو دا, دا بای دشمنی کئے زمبل اجزا دا زمبل اجزا دے لازل قیمتا ایمان صاحب رحمت الله علی دا قانون مطابق زمون د فقہ په متون کې چې کوم ذکر کړي ذنب القیمت لیکن زمون ټول د صاحبین په قربان دي موږ د ذنب الازاق وقایدی په <تصفح> شوی شریعہ عقود رسم افتی دا قاعده لري د سترتونو کې مفتابی قول په صاحبین باندې عمل پکار دي خلقونه کو جوړ نه ناصل دا کہ پدی واسطے دا, دا, دا سرو نصاب معیار نساب بس مالدار ثوب دے ونم تو نے چسر لری آو سارے مالدار دے آو اشفق ضرور دا اشفق 15 روپے لری دا سارے نہ دے مالدار خود خودا غریب دی زکات پہ باغ بری جائز کیگی تب زکات اگ بنی واجب کہے نو مالدار کې شړای پدې مانکه رشدا د ثرو زر او مال کې د شپې نور مال کې هغه څه پېشته پدې لار کې چې عام 50000 روپۍ لري پښې د نبی رسول الله صلوات والسلام زمانہ زمونږ زمانہ کې تفاوت راغله اول حساب نو تول په یو قیمتبانی په یو معیار باندې او حساب نو کې یقینا تفاوت راغله دوغه نو نصاب او د شپې نور نصاب او د ثرو او دیمونگ داوی چه زند سو ده اسپینو بل قیمت نه د پکار زند سرو ده اسپینو زرو بیل اجزا پکار ده نما اجزا کنگو رو گا نمی نمی طولکی محقوب بزده تا سیادی اخپل کلو که هر وقتی قیمت د سرو اجزا ده اسپینو سره یو زائی که یا داگه قیمت مسائلی نقربانی واجب شي او کانا داگه چه واجب کنی بیس واجبی که کورد نشته ترته کوم هیڅ ځای دې